відкривали несподівану для простої сільської жінки начитаність та глибоку природну поетичність її натури. І, можливо, Ліку не один раз подивувало б те, що ця звичайна селянка знає на пам'ять таку силу віршів, що їй, дипломованому філологові, не довелося навіть прочитати». А коли на свято у Василевій рідній хаті збиралися односельчани, і, мов широка ріка, лилися веселі чи смутні українські пісні, Антоніна Іванівна обдаровувала гостей таким чистим і проникливим співом, що в багатьох на очах наверталися сльози. І пісні вона знала, незагально відомі, без яких не обходиться жодне застілля, якісь нечувані, свої хоча й не нею придумані, істинно народні, вистраждані. Проте Анжеліку мало цікавила нова рідня, овтім, як і та, ближче. Вона ані трошки не прагла ближче познайомитись зі своєю другою матір'ю. Так само, як жодного разу не попросила Васю докладніше розповісти про його батька, цілком задовольнившися тим, що почула ще на початку знайомства. Батько Василя був від народження інвалідом, довго хворів і помер 12 років тому. Якби Анджеліка виявила хоча б елементарну цікавість, вона довідалася б, що її свикруха ще молоденькою дівчиною свідомо вийшла заміж заприреченого немічного хлопця, допомогла йому нехай на якийсь час відчути себе повноцінною людиною. Народила з ним двох дітей. І, може, лише завдяки її непоказному, щирому милосердю прожив він на кілька років більше, ніж відпускала йому його хвороба. Хоча, хто знає, як поставилася б юна діва до розповіди про свикрушене подвижництво та добровільну жертовність. Такі історії, звичайно, не знаходили в ліки відгуку а викликали хіба здивування та бредливу жалість. Однак, поки факти особистого життя Антоніни Іванівни, та й вона сама, були молодій невістці невідомі, Анжеліка поспішала не тільки зустріти, а й випроводити своїх нових родичів відповідно до їхньої одежинки. Мило посміхнувшись до Антоніни Іванівни та михцем глянувши на 17-літню Марусю, точну копію Василя, тільки в дівочій личині, ліка поклала собі, що спілкування з чоловіковою ріднею краще обмежити сьогоднішнім торжеством. Адже спільних точок дотику з її власними родичами а в Антоніни Іванівни явно нема та й бути не може. І справді, на перший погляд, Василева мати та батьки Анжеліки були геть різні. Олена Сергіївна та Володимир Анатолійович, мама і тато Ліки, прибули в ресторан, випередивши головну машину з молодятами на кілька хвилин. Вони війшли в зал не разом, але одне за одним. Він чіткою військовою ходою, зірко оглядаючи на всі біч. Попереду. Вона без поспіху, дивлячись строго перед собою, трохи важким кроком, хоча її сухорлява фігура не могла бути тому причиною, за чоловіком. Обоє вдягнені в новісіньке і мають вигляд світської пари із закордонного фільму. На лівій руці Олени Сергіївни навіть висіла маленька гаптована бісером сумачка, що складала єдиний ансамбль із сукнею і туфлями. Сьогодні був їхній день. Вони видавали заміж єдину дочку, і важливішого за це для них нічого не існувало. Володимир Анатолійович належав до числа тих батьків, котрі вважають, що організація пишного весілля для власної дитини – їхній святий обов'язок. Тому він украй здивувався, коли побачив, що Нема ентузіазму у нареченого та його рідних, що вони не кинулися так само завзято, як він, залагоджувати весільні турботи. А коли довідався, що та сторона зможе оплатити лише десяту частину спільних витрат, список видатків, складав природно Володимир Анатолійович, не став нічого коментувати, а з подвоєною енергією заходився коло справи. І нехай йому довелося самому організовувати банкети і з власної кишені платити за ресторан та автосервіс, але не влаштувати для єдиної дочки торжества, яке запам'яталося б на все життя, він просто не міг.